Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen crunchtime blog Mein Name ist Pascal und don't call it a comeback, aber Timo ist auch wieder da. Moin Timo. Moin Moin. Ja, endlich mal wieder. Wir beide als Tag-Team. Äh, war ja durch diverse Gründe jetzt in den letzten zwei Wochen nicht möglich. Ja, also heute habe ich mich dazu entschieden, mal nicht die Treppe vorwärts runter zu fliegen. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich eine gute Entscheidung gewesen. <lacht> ähm, ja, wir haben heute eine Menge zu tun. Ich glaube, so viele Fragen äh, hatten wir noch nie zu besprechen. Nochmal kurz am Anfang so ein kleiner Disclaimer. Ich weiß, letztes Mal haben es nicht wirklich viele wahrgenommen, was ich da im Vorfeld gelabert habe. Aber wenn ihr auf unseren Blog geht, Adblocker ausstellen. Falls ihr irgendwie eine, eine Werbung seht, seht die, euch, die euch anspricht, irgendwie ein Browser-Game oder was auch immer, klickt mal ruhig drauf, gebt nur ein paar Cent. Aber vielleicht haben wir dann, wenn es das nächste Mal für uns in die Staaten geht, entweder für Timo oder für mich, Ein paar Euros zusammen von Google, die wir dann ja in eine Kleinigkeit investieren können, vielleicht auch um etwas zu verlosen. Tut euch nicht weh, tut Google nicht weh, kommt uns dann aber vielleicht mal in einem Jahr oder so zugute. Reich werden wir damit auf jeden Fall nicht. Aber das nur nochmal jetzt als kleiner Disclaimer und ein bisschen Eigenwerbung. Ja, kommen wir zu euren Fragen. 23 Stück sind es heute, man höre und staune. Von daher, jetzt ohne ähm, viel labern, das Thema, das im Moment wahrscheinlich die ganze NBA so ein bisschen beherrscht. Also erste Frage, Wiggins für Love, ja oder nein? ja Sag doch mal irgendwie aus, äh, aus der Perspektive von, ich sag jetzt mal, Cleveland, würdest du das machen? <lacht> wenn man, wenn man äh, für die Zukunft denkt, nein, wenn man mit LeBron jetzt einen Titel holen will, ja. Ich glaube, eine richtige Antwort gibt es da gar nicht so wirklich. Nee. Es kommt halt darauf an, wann Sie den Titel gewinnen wollen. Wenn Sie es jetzt wollen, traden Sie. Äh, traden. Ja, traden Sie Love, klar. Ähm, und wenn nicht. Aber es ist auch immer die Frage, wie Wiggins sich entwickelt. Mhm. Ähm, bei Love hast du einen gebackenen All-Star. Also ist schwer, finde ich, oder was meinst du? Ich habe... Also erstmal von Wiggins, ich glaube jetzt zum Beispiel auch so seine eher durch wachsenden Leistungen in der Summer League sollte man jetzt auch nicht überbewerten, So das ist halt Summer League so ein bisschen jetzt seinen Rhythmus finden von daher so, da geht das geht mir jetzt auch schon wieder so schnell, dass einige Leute da ihn äh, ja, verurteilen ähm, ja, aber andererseits, äh, ich, ich weiß es halt nicht, also LeBron wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, so diese ganze Draft Class äh, 2003 wir werden ja alle nicht jünger und äh, ich glaube, ich le sehe LeBron irgendwie ja, mit Mitte 30 irgendwie, also ich weiß nicht, 33, 34, sehe ich ihn eigentlich eher auf der, auf der 4, weil er da wahrscheinlich irgendwann auch mal an Spritzigkeit verlieren wird, Schnelligkeit und auf der 4 sei er durch seinen Körper immer noch, ja, wird er sich zu helfen wissen. Von daher weiß ich jetzt halt nicht, ob, äh, ob Kevin Love diese, ja, diese Investition wirklich auch für die nächsten, weiß ich nicht, zwei bis fünf Jahre, die, die Cleveland ja so ein bisschen als Titelfenster hat mit LeBron und auch mit Kyrie von mir aus, ob das dann wirklich so hundertprozentig sinnvoll ist. Stand heute, klar. Also ich meine, wenn du jetzt direkt direkt oben angreifen willst, musst du es natürlich machen, aber auch aus der Sicht von den Timberwolves, ich tue mich da so ein bisschen schwer. So Wiggins, ich meine, klar wird er wahrscheinlich viel erreichen in seiner Karriere. Äh, Packst du noch einen Bennett mit drauf? Ja, noch ein Bennett. eventuell seinen Durchbruch schafft, diese Saison. Ja. Das ist aber sehr viel hätte, ähm, hätte. So, mhm. Ich weiß halt nicht, ob, ob das so wirklich so das beste Angebot für Kevin Love ist, wenn man bedenkt, dass. ich Also ich vermute mal, dass die äh, Timberwolves jetzt auch langsam die Schnauze voll haben vom Verlieren und eigentlich nicht so in diesen harten Rebuild zurück wollen. Also das heißt jetzt. Zum Beispiel mit Chicago, äh, Tash Gibson, Jimmy Butler, also zwei Leute, die sich wirklich schon erwiesen haben in der Liga und äh, die man sofort auf eine Starterposition stellen kann und die einem direkt weiterhelfen. Ich weiß halt nicht so, was da die Intentionen ähm, der Timberwolves sind. Also ich glaube, für beide Vereine ist das irgendwie nicht so die perfekte Lösung. Also ich, ich würde echt lieber ähm, Cleveland äh, an, an Wiggins festhalten und ähm, ja, also ich meine, wenn es jetzt nicht funktioniert oder in den nächsten zwei Jahren nicht, dann kann man da immer noch nachgucken, weil LeBron laut eigener Aussage ja definitiv nicht weg will. Und da hat man halt ein Titelfenster, das ja in den nächsten vier bis fünf Jahren eigentlich offen sein sollte. Auf jeden Fall. Ja. Es ist, ist aber auch eigentlich nicht klar zu beantworten, finde ich. Nee, es ist auch schwierig, finde ich. Ja, also ich würde es mir, mir wirklich wünschen, dass er äh, zu den Bulls geht. Klar, für LeBron, dem wünsche ich alles Gute. Dem würde ich auch Love wünschen. So. Aber für die Liga, für uns Fans, da würde mir das eher gefallen, wenn wir im Osten noch ein starkes Contender-Team haben, als wenn wir jetzt äh, noch ein neues Überteam haben. Ja. Ich, ich bin immer noch, also ich fände es immer noch super, wenn äh, Kevin Love m, zu den Warriors gehen würde, weil ich habe mir gestern, ähm, gestern Nacht habe ich so ein bisschen was äh, für den NBA-Chef geschrieben, da konnte jetzt so eine Layup line und da ging es auch um Lauf und äh, wohin. Da habe ich mir den Kern der Warriors mal wirklich angeguckt und ähm, bis zur Saison äh, 2016, 2017 hätte man einen Kern aus äh, Steph Curry, Andre Iguodala, Sean Livingston, Andrew Bogut und dann Kevin Love. Das ist, also seien wir ehrlich, das ist äh, ja, irre. Also ich weiß nicht, also die die hätten wirklich, das wäre so gefestigt so und die wissen, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, bis äh, 2017 irgendwie Zeit, uns aufeinander komplett abzustimmen, irgendwie unseren eigenen Stil zu finden. Und dann glaube ich, da sind es mit den Warriors definitiv zu rechnen, wenn da jetzt noch die nötigen Komplementärspieler drumherum kommen würden. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen off-topic gewesen und das wollten wir heute eigentlich aufgrund der vielen Fragen nicht machen. Was ist denn die nächste Frage? Ja, wir bleiben gleich bei den Cavs und bei den Bulls. Ähm, wen sehen wir stärker? Hm. Ich glaube, ich, glaub, ich sage jetzt irgend, ich sage jetzt etwas, was du nicht sagen wirst. Äh, ich halte Chicago aktuell eigentlich für stärker, weil, und das ist jetzt nichts gegen LeBron, ich, äh, jeder, der, der uns hier kennt, der weiß, wie viel ich von LeBron halte, ist für mich der beste Spieler der Welt. Aber ähm, in Chicago, wir, immer Voraussetzung, es bleiben alle fit, das muss man immer dazu sagen, hat für mich einen ähm, Kern, der sich kennt. System, das sich ähm, bewährt hat und das etabliert ist. hat jetzt mit Marca eine unfassbar gute Verstärkung, mit äh, Mirotic und McDermott auch nochmal zwei Leute, die ähm, eigentlich, ja... Oh. Bitte? Nicht mag. Ach, nicht Marca natürlich Porrasol äh, Hat jetzt natürlich äh, auch mit ähm, Dagi Maid Buckets und äh, Mirotic zwei Leute, die absolut da die Schwächen ja, irgendwie ausmerzen und äh, von daher... Ich glaube, ich vertraue da auch Tom Thibodeau und dem Spielermaterial da in Chicago. Ich glaube, Chicago gewinnt die Eastern Conference auch in der kommenden Saison, wenn alle fit bleiben. Und du sagst Cleveland, LeBron? Nee, nee. Auch nicht, okay. Nee, nee. Aus den genannten Gründen von dir. Aber wir sollen ja das beste Team bewerten, mit den besten Spieler. Und das sehe ich aktuell auch bei dem Bulls. Ja. Und wie das bei den Cavs läuft, muss man sehen. Klar kannst du wieder viel an LeBron hängen und hast so einen Coaster mit Kyrie, aber ob das dann alles gleich in der ersten Saison funktioniert, ja. Vor allen Dingen kann man nicht sagen. Defensiv ist für mich halt, also ich weiß jetzt halt nicht, wie Andrew, ob äh, Wiggins direkt von Anfang an das den Perimeter da äh, im, im Griff bekommt und äh, LeBron da entlasten kann. Kyrie, wissen wir, dass er, dass er niemals der Großverteidiger wird muss auch erstmal fit bleiben, ist für mich ein unterbewerteter Verteidiger eigentlich, aber ah, ich, ich denke dann eher so in der in der Regular Season, dann dürfte schon mit Defense äh, und die wird in Chicago äh, wahrscheinlich weiterhin Top 3 äh, sein, äh, kommst du glaube ich weiter mit dann, als mit dieser Neem, gewalten Offensive. Nee, im Osten gehe ich auch mit den Bulls an 1 und die Cavs, ja, Top 4 auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Ähm, gut, dann was, also wir bleiben dann im Osten, was traut ihr den Bobcats? Ach ja, gut, äh Hornets äh, im Osten zu mit Lance als äh, die zweite bzw. dritte Option. Wie ernst zu nehmen, werden die Charlotte Hornets, jetzt ist es richtig, äh, nächste Saison sein. Ja. Also Hornets, sag mal was zu den MJ Hornets. Ich finde das Projekt ja richtig interessant, ne? Hm. Und ich finde auch MJ smarte Moves getätigt bis jetzt in der Offseason Lance zu verpflichten auch wenn er nicht gerade einer meiner Lieblinge ist wenn er seinen Charakter in den Griff bekommt ist das ein talentierter Junge und der kann den Hornets wirklich weiterhelfen ähm, sowohl offensiv als auch defensiv finde ich mhm. aber in der Defensive haben sie so keine Probleme mit Big Erdung und überhaupt ähm ja, wo geht die Reise hin? Ähm, Playoffs auf jeden Fall. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man die verpasst, wenn man die letzte Saison erreicht hat. Hm. Ähm, ja, und dann mal schauen, wie man trifft und wie viel Glück man hat. Ich glaube, aus eigener Kraft, wenn man gegen die Top 2 antritt, wird das schwer. Also da muss dann einiges zusammenlaufen. Bei den Hornets muss man wieder falsch laufen, oder meinst du? Ja, also ich glaube, äh, dass es äh, für die Playoffs definitiv auch reichen wird, ähm ein ganz interessanter Kader jetzt meiner Meinung nach. Also ich finde, Lance passt da perfekt rein, gerade auch für den Preis, für den man ihn gekriegt hat. Ähm ja, also man, man muss die auf jeden Fall ernst nehmen und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Man hat jetzt in der Southeast Division hat man ähm, Deine Heat. Die sind ja definitiv, die haben den super ähm, ja verhindert. Die werden weiterhin äh, oben mitspielen. Man hat Washington, die sich ja auch in der äh, vergangenen Saison äh, bewährt haben und meiner Meinung nach jetzt auch noch mal stärker geworden sind. Mhm. Und man hat jetzt die Hornets. Äh, dann, äh, die werden sich meiner Meinung nach so um diese, diesen Nummer 1 Spot da in der Southeast Division äh, so ein bisschen streiten. Und ich sag mal so, es wäre jetzt für mich äh, überhaupt keine Überraschung, die mich äh, vom Hocker reißen würde, wenn irgendeiner von diesen drei Mannschaften dann den ersten Platz und so mit Homecourt Advantage bekommt. Und dazu gehören die Hornets für mich dann auch. Und Ob es dann irgendwann im Conference-Semifinale noch reicht, dann muss man sehen. Aber ich äh, glaube, man hat auf jeden Fall einen Schritt in die absolut richtige Richtung gemacht da in der Queen City. Auf jeden Fall, der Kader ist absolut konkurrenzfähig. Definitiv. Und man weiß immer noch nicht, was passiert. Also ich meine äh, Carter, William, äh, Carter Williams, äh, nicht Carter Williams, Kit Gilchrist, auch ein Doppelname, äh, ich weiß halt jetzt nicht, ob man äh, ihn wirklich auf Dauer behalten will, weil er ja zwar ziemlich gut verteidigen kann, aber halt keinen Wurf hat. Der kommt auch nicht mehr, der Wurf. Ich befürchte äh, auch. Also, ich habe da wirklich meine Hoffnung verloren. Na, also ich meine, okay, der ist jetzt, geht in sein drittes Jahr jetzt, glaube ich. Aber äh, der muss diese Saison, äh, diesen Sommer eigentlich äh, selbst im Urlaub jeden Tag weiß ich nicht, seine 500 Würfe nehmen und irgendwie immer versuchen, eine andere Mechanik da reinzubekommen, irgendwie andere Muskelabläufe und äh, was es da nicht alles für Drills gibt, aber Wenn er wenigstens die Mitteldistanz treffen würde, dann wäre ich ja gar nicht so, ja, abgeneigt zu sagen behalte ihn, hm. aber er trifft ja auch die Mitteldistanz nicht. Ja, ich, ich würde sogar hingehen und sagen, konzentriere dich einfach, also das klingt jetzt wahrscheinlich total abgefahren, aber konzentriere dich einfach nur auf Dreier. Wir hatten Reiner, 3 D spieler du bist ja eh athletisch, also kannst auch mal cutten und äh, zum Korb ziehen. Allein, wenn du, den, wenn, wenn du einen Dreier hast, den man zumindest respektieren muss, ich weiß es nicht, so irgendwie wird mit 33%, 32%, äh, ne, also ich meine, dann kann man ihn nicht mehr komplett offen stehen lassen, wie man es jetzt machen kann, so das alles, aber äh, wird er wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann noch ein paar Jahre brauchen, um da wirklich, äh, ja, was zu reißen. Jung ist er ja noch. Eben, also von daher ist er sehr, ich glaube, er auch Freshman gewesen, als er vom College da weggegangen ist und 23 ist er jetzt, glaube ich, 22, mhm. 23. Gut. Junger Bursche. Oh, wir gehen in den Westen, sehe ich gerade. Mhm. Und gleich aufs Ganze. Wer gewinnt den Westen? Spurs, OKC, Rockets oder Clips? Was meinst Da wir ja viele äh, Fragen heute zu tun haben, das ist jetzt mal eine ganz knappe Antwort. Also ich gehe mit den Spurs oder den Clippers. Ich würde sogar eher sagen Tendenz Clippers, weil... Ich glaube, die haben, die haben jetzt richtig Bock. Die haben sich sehr, sehr gut verstärkt. Und Die äh, ja, Spurs werden nicht jünger. Vielleicht sind sie jetzt auch ein bisschen müde nach den guten Leistungen. Ich glaube, in den letzten vier Jahren eigentlich konsequent immer die Western Conference gewonnen. Tiefer Playoff-Run. Von daher, Tendenz Clippers. Ähm, mal gucken. Was meinst du? Ich habe hier auch was ganz Kurzes stehen. Clippers, Punkt. Okay. Also ich bin da ganz bei dir. Ich hoffe, OKC macht's nicht, weil irgendwie ich, ich, ich lehne mich so weit aus dem Fenster im Moment, was, äh, was die Thunder angeht und äh, nachher werde ich als inkompetent abgestempelt, wenn die Thunder wirklich was reißen sollten. Ähm, aber ja, äh, eigentlich eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Äh, findet ihr den Westen nicht auch langweilig? Die Spurs und die Thunder werden wahrscheinlich wieder unter sich die Finals-Teilnahme ausmachen und die anderen Mannschaften gehen wieder leer aus. Ja. Das ist ähm. Die anderen Mannschaften gehen leer aus. Da gehen 31 Mannschaften leer aus am Ende der Saison. Ähm, langweilig überhaupt nicht. Weiß ich, kommt drauf an, inwiefern er das mit dem langweilig meint. Immer dieselben äh, Gegner in den Fra äh, Conference Finals oder allgemein auf den Westen bezogen. Ich glaube, die Conference Finals, die waren ja jetzt, glaube ich, in den vergangenen Jahren relativ... Ja, okay. Thunder und äh, Spurs. Dann mal Grizzlies. Ja, okay, ich, ich verstehe schon, was er meint. Ähm, ja, ja. Die Spurs haben ja auch viermal in Folge den Westen gewonnen, aber ja, das sind die Spurs, so weißt du. So, die haben einfach auch schon seit 15 Jahren, glaube ich, äh, 50 äh, Siege in einer Saison äh, konsequent geschafft. Aber ich und weiß nicht, das ist eine Anomalie. Mensch. Ja, das ist... Ähm, Klar finde ich es irgendwie äh, langweilig, dass... Äh, ne, nicht lang langweilig ist das falsche Wort. Ich finde es, man hat sich daran gewöhnt, dass die Spurs einfach eine unfassbare Organisation sind und äh, Popovic ein krasser Trainer. Aber der Westen ist ja im Grunde immer spannend und ich meine, gerade in den Playoffs ist der Westen unfassbar spannend. Also äh, ist ja, auch, ja eben, ist ja nicht so, dass äh, die Spurs und OKC äh, einfach so durchmarschieren. Also Sie standen ja bei der Rande des Ausscheidens ja. in den letzten Playoffs. Ja, ähm, nee, ich verstehe auch, was er damit sagen will. Langweilig ist nur das falsche Wort dafür gewesen. Ja, auf der einen Seite kann man, kann man ja sagen, nö, langweilig, wieder die Spurs gewinnen, aber ah, ich weiß nicht, aber mich entertains es trotzdem. Ich, es ist ganz, ganz schwierig, jetzt da irgendwie äh, auf eine sprachliche Ebene das, das richtig äh, rüberzubringen. Ich weiß zwar nicht, wer die Frage gestellt hat, ja. aber ich denke, ich... Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass mindestens einer von beiden nicht in den Conference Finals stehen wird dieses Jahr. Ja, also ich... Wir kommen gleich noch zu den Thunder. Ich, ich weiß es halt nicht. Ich sehe keine signifikante Verbesserung jetzt. Mitch McGarry ist, glaube ich, ein guter Pickup gewesen über die Draft. Aber ich, ich bin einfach nicht überzeugt von dem Tandem Westbrook-Durant in Verbindung mit Scott Brooks. So, das ist einfach alles. Das ist einfach... Ich weiß es nicht. Also ich, Für mich ist äh, ist da so viel mehr drin und ich glaube, die Thunderbans einfach nicht schaffen, ihr Potenzial ähm, auszuschöpfen und es würde mich auch nicht wundern, wenn dann KD irgendwann sagt, ey, alles klar, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe in meine Heimatstadt, äh, da küssen mir alle den Hintern, ich zock mit John Wall und Bradley Beal und dann... Aber das ist wieder ein komplett anderes Thema und auch noch zwei Jahre hin. Ja... Ja, dann... Wollen wir weitermachen? Ja. Wir gehen wieder in den Osten. Nach Super. dem kleinen Ausflug. Okay. Ähm, welches Team ist besser für die Zukunft? Magic oder Sixers? Ja, mein Magic, es? ganz klar. Also die, die Sixers ähm, bewegen sich auch mit ihrer Taktik, die sie da machen, ähm, auf ziemlich dünnem Eis, meiner Meinung nach. Tanker Tankadelphia. ja. Ja, also das ist, de facto haben die eigentlich nichts. Und jetzt werden wieder viele sagen, oh, was... Aber Carter meine, Williams. Ja, ja, ich meine, Carter Williams ist bestenfalls auf, auf Dauer jetzt wirklich ähm, ein durchschnittlicher Starter. Das, das gebe ich ihm, er kann auf jeden Fall starten. Das ähm, möchte ich gar nicht irgendwie äh, bezweifeln. Aber man hat Nürnens Noel, der war sehr jung, sehr schwer verletzt. Man hat Embiid, der ist sehr jung und an und mehreren äh, ja, Orten seines Körpers irgendwie schwer verletzt. Dario Saric ist halt ein europäisches Experiment. An seinem Talent habe ich keinen Zweifel. Ob er das in die NBA übertragen kann, weiß ich nicht. So, und man hat einfach, wenn du mich jetzt heute fragst, so, was haben die 76ers wirklich, was, was denen in ein paar Jahren helfen wird, wenn es um die Playoffs geht, dann sage ich, weiß ich nicht. Klar, wenn Noel und Embiid fit bleiben, hat man zwei sehr, sehr gute Big Men. Und das ist natürlich schon mal immerhin etwas, aber ich, nee, also Die Magic im, im Vergleich dazu haben Oladipo, da wissen wir da, dass er auf jeden Fall ähm, da ist, ja, wahrscheinlich. Äh, Gerade auf seiner ein, Position. Ein, so. Ja. Also seiner Position ist er jetzt nicht wirklich äh, dick besetzt. Mhm. Die haben Vucevic, die haben Tobias Harris. Weiß ich nicht. Also Chang Fry äh, wissen wir auch, was er kann, aber also für mich ist es jetzt, äh, zumindest in den kommenden ich sag jetzt mal, drei Jahren, äh, glaube ich, dass die Sixers die Magic nicht überholen werden. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch Magic hier stehen. Ähm, bei der Magic fehlt mir eigentlich nur noch diese, ja, dieser eine Anführer. Deswegen verstehe ich nicht, warum man äh, Aflalo getradet hat und, und äh, Nelson entlassen hat. So mhm. wirklich. Weil jetzt hat man ein relativ junges Team. Mit viel Talent, aber niemanden, der das Team führen kann. Hm. Ähm, ja, vielleicht auch ähm, einen ja ein Superstar ist relativ, aber vielleicht einen etwas ja, weiteren Spieler, dass man den ähm, irgendwie noch an ziehen kann, wobei das in diesem Jahr wohl eher schlecht aussieht, würde die Free Agency allgemein für so ein kleines Team ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen. Will. Ja, ja, klar. Ja, also dieser eine Führungsspieler, der fehlt mir da noch. Und ansonsten, ein junges, talentiertes Team und auf jeden Fall vor den Sixers. Hm. Ich glaube aber auch, dass die Magic nicht so, so zusammenbleiben werden, wie sie jetzt sind. Weil ich finde, man hat zwar, das ist ähnlich wie bei den Kings, zu denen kommen wir auch noch gleich, ähm, man hat zwar sehr viel Talent einzeln betrachtet, aber ich weiß halt so noch nicht so ganz, ja, wie es wirklich so alles zusammenpasst. Also es ist, die haben halt eine Menge, eine Menge Pieces jetzt äh, beisammen und ich glaube, die werden jetzt hingehen, äh, vielleicht nach dieser Saison nochmal ein bisschen ausmisten, werden gucken, mit wem verlängern wir jetzt wirklich äh, vielleicht einen Silent-Trade dann von einem Vucevic oder einem Harris, wenn es äh, unterschiedliche Gehaltsvorstellungen gibt und dann halt wirklich dann auch Leute holen, zum Beispiel einen Veteran, einen Führungsspieler, der auch wirklich. Dreier schießen kann, so ein wirklich so ein, so ein Lights Out Shooter ist, so. das ist das ist so etwas, was ich Ne, du hast das Führungsspiel angesprochen ich äh, spreche jetzt noch mal so ein bisschen das Spacing an, das mir so ein bisschen fehlt äh, ja, dann sehe ich die Magic eigentlich auf einem ziemlich guten Weg äh, gut, dann wird Mirotic äh, genug Minuten bekommen, um sich zeigen zu können, außerdem wie findet ihr Aaron Brooks bei den Bulls? Ja, Mirotic, ich sag mal so, für einen, für einen Bankwärmer bezahlst du keine 17 Millionen in drei Jahren. Ähm, der wird auf jeden Fall äh, einige Minuten sehen, würde ich sagen. Ähm, und je nachdem, ob jetzt halt Lauf noch kommt oder nicht, hm. könnte ich mir vorstellen, dass er sogar mal ein paar Spielen starten kann, darf. Weil von seinem Potenzial und seinem Durchsetzungsvermögen in der NBA bin ich vollkommen überzeugt. Ich meine, du weißt ja selbst, ähm, ich als Madrid-Fan habe ja auch oft den Basketball in Madrid gesehen. Und Tetsch war immer einer meiner Lieblingsspieler, der mich auch immer überzeugt hat. Natürlich kannst du jetzt europäischen Basketball nicht eins zu eins mit der NBA vergleichen, aber die Anlagen sind auf jeden Fall da. Ja. Ähm, und äh, Aaron Brooks finde ich an sich gut weil ich mir gewünscht hätte, dass man Augustin halten kann. Ah, du hast abgeschrieben, Alter. Das habe ich eins zu eins hier stehen, super. Naja gut, macht ja nix. Äh, ich habe ohne Scheiß, ne, ich habe da gerade nur stehen, ja, ich hab, <lacht> bin auf Brooks gar nicht eingegangen, das habe ich jetzt so. Ah, verdammt, ja, also bei Brooks, mir absoluter Meinung, äh, ich hätte Augustin viel lieber da gehabt, aber äh, okay. Brooks ist ein solider Backup, denke ich, und man hat ja dann, äh, ist ein Combo-Guard, und man hat ja auch noch Kirk Heinrich. Äh, von daher, passt. Ähm, okay. Ja, also ich habe jetzt äh, zu Miro Titsch, ich habe jetzt ein paar, ähm, ein paar Videos von ihm angeguckt, weil ich jetzt auch mal wissen wollte, so was kann er wirklich, und ich bin echt muss echt sagen, so ey, der Junge, der ist ähm, super. Also ich meine, der hat äh, der ist sehr beweglich für seine Größe, absolut, also ich finde seine... So diese, diese ganze ja, weiß ich nicht, Fußarbeit und seine, seine Beweglichkeit halt, finde ich, find ich ziemlich ähm, ja, faszinierend für einen Typen seiner Größe. Ähm, okay. Macht mir Hoffnung dann auch für die, für die Verteidigung äh, unter Thibodeau ähm, Ein Dreier werft ja und äh, vor allen Dingen glaube ich, dass er ein ziemlich unterbewerteter Passer ist. So, und ich glaube, wenn du ein Line-up aus äh, ihm, Paul Gasol und äh, Joachim Noah hast, ich glaube, der Ball, der wird im Frontcourt, wird ja gar nicht mehr den Boden berühren, weil die einfach nur die ganze Zeit sich den Ball hin und her spielen werden. Also ich glaube, das wird ziemlich geil, da freue ich mich enorm drauf. Ähm, ich auch, außer das geht gegen meine Heat. Ja. Nicht. <lacht> ja, was ist, ich weiß halt auch nicht irgendwie, was jetzt noch äh, passiert. Ist Tasch Gibson wirklich so der Mann, mit dem man jetzt noch wirklich plant? Ich meine, er, er hat einen recht vernünftigen Vertrag, sage ich jetzt mal. Ist aber jetzt auch gerade so ein bisschen auf dem auf dem Hoch, so was seinen Marktwert angeht, also im Zwischenhoch. Äh, kommt da vielleicht noch irgendwie ein Trade zu, zustande? Würde man sich vielleicht auch von einem Dunleavy trennen, dessen Vertrag ausläuft? Und dann glaube ich, also ich bin schon der Meinung, dass die Bulls da irgendwie so 15 bis 20 Minuten mindestens für ihn und äh, auch für ähm, Doug McDermott dann äh, freimachen können. Und ich, ich würde es auch nicht wundern, wenn jetzt, ähm, Anne, das kommt ja in der nächsten Frage, von daher spoiler ich jetzt mal nicht, Äh, ja, da macht direkt die nächste Frage, weil es geht ja weiter mit Miro dann. Ja, ähm, wo er in der Ritter äh, Rotation der Bulls äh, steht und ähm. ob er es in der NBA packen wird. Ja, so, dass er es in der NBA packen wird, habe ich ja eben so ein bisschen ähm, schon angedeutet. Und ich würde sogar sagen, dass er aufgrund halt seiner Beweglichkeit ähm, vielleicht sogar auch sehr viel Zeit auf der Small-Forward-Position äh, spielen könnte. Hat er jetzt bei Madrid, äh, soweit ich weiß, nicht gemacht. Da war er eher ein reiner Power-Forward, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Mm, aber, wie gesagt, neben, neben Power und äh, Noah, vielleicht sogar als Starter, weiß ich jetzt nicht, in, inwiefern er da im, ähm, im Trainingscamp äh, wirklich ähm, ja, Werbung für sich macht. Ja Dann so ein bisschen äh, mit, mit McDermott die Small-Forward-Position irgendwie teilen. Ähm, mal gucken. Also ich Vertraue da auch äh, Thibodeau absolut. Aber man hätte dann auch ein riesengroßes äh, Line-up bei den Bulls. Ein bisschen zu vergleichen mit dem, was man da in, die, in Detroit hatte. Nur mit dem Unterschied, halt, dass sowohl Mirotic als auch äh, McDermott dann den, den Dreier besser treffen werden als ein Josh Smith. Und äh, ja, ich finde, das passt ziemlich gut dann. Mhm. Was meinst du? Ja, ich habe ja eben schon ein bisschen angestellt, dass ich ja auf jeden Fall denkt, dass das in der NBA packt und ja. die Starting Five ist drin. Aber da muss halt vom Coach die Entscheidung kommen. Also ich würde es mir wünschen, dass er ein paar Spiele auch in der Starting Five steht. Ja. Was ja auch bei den, äh, bei den älteren Herren mittlerweile da im Frontboard eventuell auch möglich ist. Wenn ich da an Gasol denke, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, dass man ihn vielleicht auch mal ein paar Mal schont. Mhm. Für einen tiefen playoff Run ja gut dann ach noch eine Bulls-Frage, Wahnsinn ähm, wen sollten die Bulls noch holen beziehungsweise wie sieht es mit dem Capspace aus, was passt da noch rein und ich weiß nicht, ob du das jetzt ausgerechnet hast, ich äh, sage jetzt einfach mal äh, laut meiner Rechnung haben die jetzt halt noch irgendwie 6 Millionen Dollar Caps zur Verfügung nur das so am Rande, ich weiß jetzt auch nicht, ob meine Rechnung äh, komplett stimmt und das ist auch eh nur so ein gerundeter Wert Aber, äh, ja, also sag mal was, wen sollten die noch holen? Ähm, mh, ja, gute Frage. Hm. So, so saß ich auch da. Ähm, ja, ja geil. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, ne, viel Verbesserung sehe ich da jetzt nicht mehr auf dem Markt. Ja, das ist das Problem. Die Bulls haben eine richtig geile Mannschaft zusammen. So sieht es aus. Also wie gesagt, so ich hätte jetzt dann mir gewünscht, dass man dieses Geld, das man da zur Verfügung hätte, vielleicht in DJ hier investiert. Ja, ist nicht so gekommen. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, dass der Markt einfach jetzt keine Verbesserung mehr großartig äh, hergibt. Ich meine, mhm. Monroe äh, braucht man nicht, wird man nicht bekommen. Bledsoe wird man nicht bekommen. Äh, und ansonsten, keine Ahnung. Ich habe ich hab jetzt hier mal so äh, Marshall Brooks noch hier stehen weil ich einfach nur glaube, dass, äh, dass Thibodeau ja eher einer ist, der so junge Spieler unter seine Fittiche nehmen kann und denen so ein bisschen mehr Basketball-IQ eintrichtern kann und ich glaube, da wäre äh, Marshall Brooks auf jeden Fall ja, der Richtige für, der das gebrauchen könnte, aber ich glaube, das ist auch spekulativ. Vermutlich äh, wird er eher bei den Lakers bleiben, also keine Ahnung. Ich glaube, die 6 Millionen, wenn man die hat, könnte man sich die ja auch aufsparen und dann irgendwie mal vielleicht einen Trade noch im Hinterkopf zu behalten ich sage jetzt mal Tash Gibson plus Jimmy Butler für Kevin Love, was er immer so im Raum steht Und dann könnte man diesen, diesen Cap Space bestimmt relativ ganz also könnte man gut gebrauchen ja okay da hast du recht dann ich glaube oh, wir gehen in den Westen ja äh, denkt ihr es wird ein noch äh, nochmal geben das krasse ist, also ich meine ich weiß nicht in Deutschland habe ich das das gar nicht so krass mitbekommen, also ich meine klar, ich wusste dass da so ein, so ein Junge sich von dem, von der hintersten Bank auf einmal als Starter etabliert hat und ich meine so NBA.de war ja auch damit voll aber ich war ich glaube so zwei Wochen nach dem äh, nach der Hochphase der Linsanity, also so auch sein, seine Glanzleistung gegen die Lakers äh, war ich halt äh, in New York Und da war ich einfach nur baff, so wirklich, also so... Diese, diese, dieser, dieser Hype, der war, ja, der war ja so krass, dass er wirklich jeden, jeden Tag äh, irgendwie in den, in den Zeitungen war, auch ganz vorne. Ähm, weiß ich nicht, in jedem Sportladen hing irgendwie Poster, die man kaufen konnte, so Teddybären hatten, auf einmal ein Jeremy-Lynn-Trikot an, konnte man kaufen. Ich habe dann so mit Leuten ge äh, geredet, auch so, die gesehen haben, ich, ich hatte da so meine, meine Melonix-Jacke an, und die meinen so, ah... Die Knicks und die Playoffs, die werden auf jeden Fall ausscheiden, wenn Jeremy Lin nicht fit wird. Und ich dachte mir so, ey, krass. So, wer war Jeremy Lin denn noch vor einem Monat? Ne? Der, die kannte ja keiner. Mhm. Und ähm, also die, ich glaube, das äh, ist halt nur in so einem Markt wie New York möglich. Oder halt in LA, in so dieser Bay Area, also San Francisco, wo halt auch sehr viele Asiaten halt wohnen. Und von daher gibt es richtig krasse Leistungen von Jeremy Lin. Dann äh, glaube ich zwar nicht, dass wir diese. Url Insanity, wo er auch irgendwie von irgendeinem Magazin als einflussreichste Person des Jahres oder so gewählt worden ist. Ich weiß gar nicht, Forbes oder sowas war es, glaube ich. Also noch vor Obama. Das war ja auch irre. Also ich, ne? So ein, so ein Typ, der, der äh, im Grunde fünf gute Spiele oder so gemacht hat. Aber ähm, ja, diesen krassen Hype, den wird es, glaube ich, nie wieder geben. Einfach auch, weil diese Cinderella-Story jetzt vorbei ist. Aber LA. Generell, Kalifornien ist, glaube ich, ein guter Markt für einen asiatischen Basketballspieler, wenn der wirklich auftritt, dann ähm, ja, dürfte es wieder ordentlich Sanity Merchandise geben, auf jeden Fall. Ich sag's mal so. Was meinst du? Irgendwie, wer wird der überhaupt gute Leistung bringen bei den Lakers? Das ist ja so die Frage, ne? Ja, ich denke, er ist ein vernünftiger NBA-Starter, auf jeden Fall. Hat er ja auch in New York bewiesen. Mhm. Ähm, Bei den Rockets, da gebe ich eher dem Coach und dem Superduo Harden Howard die Schuld dafür, dass es nicht lief. Ähm, aber äh, LA und, und äh, Lynn, das könnte schon passen. Ja. Eventuell wäre es auch mal nicht schlecht, wenn die Lakers den Trainer verpflichten würden. Ja, es geht mir auch so auf den Keks, ne? Ich will ja nicht sagen, aber in drei Monaten fängt die Liga wieder an. Ja. Aber gut, okay. Ich sag mal. Man will ich der mein, wenn Kobe Bryant schon zu spät zu einem Interview kommt, äh, kommt <lacht> und als Ausrede benutzt, ja, ich habe nach einem Coach gesucht, ähm, würde ich mir Gedanken machen. Ja. Aber gut, gut, aber die Lakers sollen schauen, was sie machen. Ich sag mal, wie will man denn Carmelo Anthony und LeBron James, ich habe keinen Plan, was die da für Träume hatten, wie will man die dann verpflichten, wenn man nicht mal einen Coach hat? Die wissen ja gar nicht, wofür, überlegt mal, weiß ich nicht, äh, ja gut, das kann ich ja jetzt nicht benutzen, aber so für den Fall, dass, äh, Mello äh, gewechselt wäre so und die haben gesagt, okay, wir holen auf jeden Fall einen großen Coach und auf einmal sagen sie, ey, Mike D'Antoni, das war letztes Jahr vielleicht ein bisschen Missverständnis, so komm da nochmal noch mal zurück. Ich weiß, das wäre niemals passiert, aber ich glaube, Mello hätte da wenig Bock drauf gehabt. Sag ich ganz ehrlich. Also ich meine, äh, das, das, das geht gar nicht. Man muss jetzt äh, langsam in die in, die, in die Pötte kommen da und äh, ja, ein Coach ist glaube ich das, worüber sich die Lakers im Moment am meisten Gedanken machen sollten. Statt Spieler zu verpflichten, mit denen der Coach schon ja nichts anfangen kann. So sieht's aus. Also ich meine, die Lakers, da kommen wir auch gleich noch drauf, die werden mies sein. Also richtig mies. Da bin ich jetzt auch kein Hater oder so, aber ne, also ich... Nicht, dass du nachher Morddrohungen kriegst. Ja. Ja, und ich weiß, Kobe hat 81 Punkte mal gemacht. Ich weiß das, okay. Kobe ist einer der besten Spieler aller Zeiten, das weiß ich auch. Kobe ist aber nicht mehr, also wir sind, wir leben nicht mehr in 2009, okay? Also ich ja, bin kein Kobe-Hater, aber sagen. ey, <lacht> es geht mir so auf den Keks, dieses ganze Gelaber immer, ja, die Lakers brauchen noch einen zweiten Superstar. Ihr habt keinen Superstar. Habt ihr nicht? Ihr habt einen in, in die Jahre gekommenen Typen, der unfassbar, also noch, noch vor zwei Jahren auch unfassbar in, in, in diesen Beast Mode reingekommen ist, an beiden Enden des Feldes, die Lakers im Grunde mit, äh, wo noch Dwight Howard und, äh, weiß ich nicht, wer sonst noch Steve Nash, äh, glaube ich, frisch gekommen, äh, Meta World Peace, äh, im Grunde im Alleingang in die Playoffs geführt hat, bis er sich dann verletzt hat. Also ich ich erkenne das an, was Kobe leisten kann, aber Leute, hört auf damit, echt, es nervt, Alter. Auf er ist De auch noch der beste Spieler der Liga. Ja, auf deutschen Fernseiten geht's eigentlich noch. Aber wenn ich teilweise sehe, was so Amis so dumme Scheiße einfach von sich geben, so bei diesen NBA Gold oder wie diese Facebook-Seiten mit 100.000 Likes irgendwie heißen, es ist echt heftig. Ach, naja. Sorry für den Rant. Ähm, wer geht für die Experten und ich hoffe, damit sind nicht wir gemeint, also das für, hört sich irgendwie komisch an, als äh, Titelfavorit ins Rennen? Äh, ja. Ja, die Spurs werden sowieso jedes Jahr genannt, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, durch, durch die Verpflichtung von LeBron sind die Cavs, glaube ich, auch hoch im Kurs. Mhm. Ähm, die Bulls sind irgendwie so ein bisschen unterm Radar, finde ich. Was meinst du? Ja, wahrscheinlich wegen Derrick Rose, ne? Weil erstmal Leute wieder sehen wollen, ob Derrick Rose Derrick Rose ist. Äh... Ach ja, das ist auch noch so ein Ding, was mich irgendwie annähernd so nervt wie dieses äh, mit Kobe und den Lakers. Lass den Jungen doch erstmal wieder zurückkommen. Ja. Bevor groß versaunt wird. Ja, MVP und bester Spieler der Welt und überhaupt. Ja. Er ist nicht der beste Spieler der Welt. Und ob er irgendwann nochmal MVP wird, das wollen wir dann mal sehen. Ja. Diese Saison kann ich es mir nicht vorstellen. Nach fast zwei Jahren ohne Spiel. Der ja ungefähr genauso wie Kobe die letzten zwei Jahre irgendwie gefühlt an der, äh, kannst du die Spieler an der Hand abzählen. Mhm. Mit dem Unterschied, dass Kobi halt noch zehn Jahre älter ist. Ja. jetzt so aus. Entschuldigung für das off von bistro Kein Problem. Ja, ich glaube. Nee, ja, ja. ja, nee, Du Du hast jetzt ein paar gesagt, ich glaube, Clippers äh, hast du jetzt irgendwie noch vergessen. Wolltest jetzt wahrscheinlich äh, hinten dranhängen. Ähm, weil wir die ja eben schon als äh, Favorit im Besten hatten. Ich weiß es nicht. Also irgendwie so Favoriten sind für mich... Die hast du im Grunde alle genannt, also gucken. Äh, ich will auch erstmal so die Offseason abwarten und ich meine, wir werden das ja definitiv auch äh, auf dem Blog oder in einem Podcast oder irgendwie machen, unsere Predictions, so wer wird den Osten gewinnen, wer wird in den Finals stehen, wer wird Meister, wer wird Rookie of the Year, wer wird MVP und so eine Sachen. Äh, ja, also Stand heute würde ich sagen, so Clippers sieht gut aus, San Antonio, Cleveland, Bulls, dann gucken wir ich hau jetzt mal. Ich hau jetzt mal einen raus. Bam. Die Washington Wizards. Uh, als Titelfavorit? Na, Geheimfavorit. Im Osten? Auf jeden Fall. Ich sag mal, ja. Ich. Die waren letzt, letzte Saison schon ziemlich gut und sind jetzt nicht unbedingt schlechter geworden, muss ich sagen. Also, es. Ich weiß halt nicht, ob Nene fit bleibt. Weil Nene ist äh. echt unfassbar wichtig. Ich. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass er ein bisschen zu viel verdient und dass es im Grunde auch ein Fehler war, gewesen ist, damals ihn zu holen, aber ja, ist auf jeden Fall, also, wenn ich so darüber nachdenke, man weiß ja im Grunde gar nicht, wie die, wie die Sachen sich jetzt entwickeln und wer gegen wen dann in den Playoffs antreten wird, aber wenn vieles mhm. richtig läuft, ja. Was meinst du, wie sieht deine Top 4 im Osten aus? In der Reihenfolge? <lacht> oh, Du killst mich. <lacht> <lacht> Okay, also das, das Ding ist ja, dass die ähm, Division Champions ja auf jeden Fall drin sind. Dann habe ich Chicago, dann habe ich in der Atlantic Division die Raptors, wahrscheinlich, oder die Knicks. Oh Gott, ich ist es nicht, dass ich das gerade gesagt habe, aber in Philly we trust. Ähm, Southeast, keine Ahnung, Bobcats, Wizards, Heat, ich sage jetzt mal Heat, dir zuliebe. Und äh, ja, dann habe ich natürlich die Cavs als äh, bestes Team, das äh, nicht Division Champ geworden ist. Was meinst du? Ja, du Arsch hast das gerade so gesagt, wie ich mir das gedacht habe. Wobei ich ganz ehrlich bei meinem Heat noch nicht so wirklich davon überzeugt bin. Mhm. Aber ich glaube, ich gehe da auch ein bisschen zu, mit Absicht zu pessimistisch in das Ganze. Weil ähm, anstatt Richtig große Hoffnung zu haben, lasse ich mich lieber von der guten Leistung überraschen und nochmal sehen, wo die Reise hingeht. Statt jetzt zu sagen, wenn ich höre, dass einige sagen, ja, wir spielen um die Titel mit, also ich weiß ja nicht, um welchen Titel es geht, aber um die Larry Bird Trophäe auf jeden Fall nicht. Ja. Glaube ich auch nicht. Keine Ahnung. Also. Wir gucken mal. Nicht diese Saison. Tja. Ich sag mal, äh. Heat kommen wir ja gleich noch drauf, aber äh, hätte schlimmer kommen können. Ja, das sowieso. Gut. dann Wo sind wir denn? Nächste Mal Frage, stark. 12. Wird es noch viel Bewegung in Sachen Trades vor dem Tipp aufgeben? den einen oder anderen äh, Trade bestimmt? Ja. ja. Also, Kevin Love, Rajon Rondo, Smith Monroe, irgendwas wird da noch passieren und prominent werden die Trades jetzt auch nicht, nicht so wie gestern hier äh, wer war da? Cleflet mit äh, Utah. Ich weiß noch nicht mal, welche Spieler da den Verein gewechselt haben, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, äh, ja. ja. ich habe auch das gelesen. Es war irgendwie hab... wieder etwas, damit die Cavaliers äh, den, ein äh, bisschen Gehaltsspielraum wegmachen können. Ich glaube, äh, John Lucas, äh, der Dritte war, glaube ich, im Paket. Ich ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ein bisschen Cash, Zweitrundenpick, was auch immer. Ähm, ja, wie schätzt man die playoff chancen der Mavericks ein? Ja, sag mal. Ich hau jetzt mal einen raus. ich muss mich wieder beliebt machen. Wenn alle fit bleiben und wenn man auch so ein bisschen Glück hat, dann glaube ich, dass man sogar mal an den Conference Finals schnuppern kann. Ja, Damit machst du dich auf jeden Fall beliebt in Deutschland. Vielleicht ähm, hey, mal was nachzuholen nach meinem letzten Podcast. Ach so. <lacht> äh, ganz ehrlich, ich wäre mit keiner Phase meiner, Kör, meines Körpers überrascht, wenn die Mavs einen tiefen Run hinlegen. Ich habe hier in meinen Notizen stehen, wie schätzt ihr die Chancen ein? Super. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Mavs einen tiefen Run hinlegen. Das Team ist super. Also Punkt. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich finde, die Offseason war für die Mavericks ein richtig guter Erfolg, würde ich schon fast sagen. Ähm, man wird meiner Meinung nach jetzt das zweitbeste Team in, in Texas sein. San Antonio wird wahrscheinlich noch vor den Mavericks bleiben, aber Runcourt äh, Advantage meiner Meinung nach absolut möglich. Alle, wenn alle fit bleiben. Chandler Parsons wirklich äh, das bringt, was er schon in Houston gebracht hat. Alter, leg los. Ich, Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, die Mavericks mal anzugucken. Mhm. Gut, die Chancen einer Hit. Wie sieht es aus? Playoffs. Mhm. Und dann müssen wir mal schauen. Ja. Also, ich glaube, die erste Runde, die überstehen wir noch. Je nachdem, gegen wen es geht und wo man landet am Ende. Ähm ja, in der zweiten Runde. Es kommt halt ganz darauf an, wie sich das Team findet und wie wann und wie schnell. Mhm. Weil in den letzten vier Jahren, oder in den letzten vier Jahren vielleicht nicht, aber in den letzten gut zwei Jahren, wo es mit Weight und der Gesundheit irgendwie noch schlechter wurde, hat LeBron das Team fast alleine getragen. Und das hast du jetzt nicht mehr, dass der eine Superstar das Team trägt und die anderen halt nur ein bisschen äh, Co-Arbeit leisten müssen. Das Team muss funktionieren. Wir müssen alle in jedem Spiel 110% geben und wer weiß, vielleicht ist auch sind auch die Semifinals drin und alles andere wäre ein ganz, ganz großer Erfolg ähm, ob es so kommt ich weiß es nicht also ich tue mich da im Moment schwer, weil ich am Ende nicht enttäuscht werden will, glaube ich mhm. das ist jetzt nicht, weil ich dem Team nicht vertraue oder so das gar nicht ich habe vollstes Vertrauen in das Team in Sportstra und äh, Pat Riley ähm, Aber die, die Sache ist immer findet sich das Team früh genug um auch direkt Erfolge feiern zu können und das sehe ich im Moment einfach noch nicht Ja Was meinst du? Ich ähm, wäre auch hier nicht überrascht, wenn man Conference Finals vielleicht sogar kommen könnte ähm, Es wäre schon irgendwie überraschend aber es würde mich jetzt nicht irgendwie vom, vom äh, Hocker hauen Wie gesagt, SuperGO wurde verhindert. Bosch ist meiner Meinung nach ein Franchise-Player, auch wenn jetzt wieder viele äh, deiner Hitels da, äh, mit denen ich Bekanntschaft gemacht habe, äh, dem vehement widersprechen würden. Aber ja, darauf will ich, ich jetzt gar Team nicht. Tragen, ja, bla bla. Mhm. Darauf will ja. ich jetzt gar nicht weiter eingehen, weil ich finde es einfach äh, schwachsinnig und man merkt da, dass äh, dass einige Leute auf jeden Fall, wie sagt man, nicht lang genug dabei sind und immer nur sich immer nur so auf Sachen, die vergangenen Monat passiert sind, passieren, als so den kompletten Kontext zu betrachten. Äh, Wade. Jetzt darf ich mich nie wieder in Florida sehen lassen. <lacht> Oder auf meiner Seite, oh. je nachdem. Nun, Wade, ich meine, ich verstehe das, was die Leute zu sagen haben. Wade ähm, kann ja auch effizient spielen, das ist keine Frage. Ähm, auch Deng wird, äh, war eine gute Akquisition. McRoberts finde ich persönlich ja total super. Ähm, Rio dürfte jetzt auch ein bisschen motiviert sein nach dem ja, nach den Finals, nach den Playoffs, die er da gespielt hat. Vielleicht mal wieder so eine, weiß ich nicht, wenn er so 10 und 7 auflegt, wäre das, glaube ich, richtig gut für ihn. Bei ordentlichen Quoten. Also ich, ich glaube, es gibt viele Teams, die im Osten schlechter besetzt sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Granger. Ja. Weiß ich jetzt nicht, was mit Shabazz ist. Der Birdman ist wieder da. Ey, gucken, Alter, ich finde... Ja, letztes Jahr, ich meine klar, kriegst du LeBron nicht kompensiert. Allerdings lehne ich mich jetzt auch mal weit aus dem Fenster und sage, dass äh, Chris Bosch und Dwayne Wade dann vielleicht ähm, zumindest so statistisch jetzt wieder ein bisschen mehr auflegen können und äh, vielleicht die Last von LeBron ein paar Prozentteile davon äh, auf ihre Schultern nehmen können äh, und ja den Abgang ein Bisschen kompensieren können, ja, mich würde sich wundern, wenn Chris Bosch dann wieder aus Raptors Zeiten 2010 auflegt. Ja, überhaupt nicht, wie gesagt, der Junge ist so talentiert, der hat so viel drauf und der wird so unterschätzt hm. und das ärgert mich auch so ein bisschen. Ich meine, wenn, wenn von anderen Fans das irgendwie kommt, okay, mein Gott, da sage ich gar nichts gegen, aber wenn ich dann von den eigenen Fans irgendwie höre, von wegen ja, er kann gehen oder braucht sowieso keiner, ich habe ja den Artikel geschrieben über Bosch ja. und ich habe mit mit niemals von der von der also mit dem Sprechen auf dem auf dem Feld und dieses diese Gefühlsliderrolle das, das habe ich nie auf ihn beschnitten ja. dass die Wade der Leader ist und bleibt im Team das war auch als LeBron da war ja. weil er ist das Urgestein er, ähm, er ist der Anführer und das wird sich auch nicht ändern Aber auf dem Feld haben sich die Zeiten geändert. Und da kann ein D-Wade mit 32 Jahren mit so schweren Knieverletzungen erstens keine 82 Spiele plus Playoffs äh, bestreiten und zweitens auch einfach das Team nicht mehr führen in der Offensive, komplett alleine. Dafür braucht es einen fitteren und jüngeren Chris Bosch. Und das war ja eigentlich das, worauf ich anspielen wollte. Die, die, das das Liederstipp Das bleibt bei D-Wade, aber auf dem, auf dem Feld, da herrscht jetzt eine andere Hackordnung. Weil er, Du kannst D-Wade nicht mehr als erste Option sehen, weil er dafür zu wenig Spiele in der äh, Regular season machen wird. Ich bin mir sicher, wenn man an die Playoffs kratzt, äh, so Mitte der Saison, dass man da ihn auch begrenzte einsetzen wird und zum Ende wird er wahrscheinlich wieder zwei, drei Wochen gar kein Spiel machen, mhm. weil man ihn für die Playoffs braucht. Ja. Und das meinte ich damit. Ja. 20 ich Spiele meine... wird er wahrscheinlich wieder verpassen, ja. wie ich von aus. Ich wollte niemals irgendwie. Die Wade ist einer meiner Lieblingsspieler, ich liebe den Kerl. Ich sehe den so gerne im Spiel zu und für mich ist er einer der Top 3 Shooting Guards. Und dafür werde ich auch immer für bekloppt gehalten. Aber er kann einfach die Heat nicht mehr alleine tragen und das will irgendwie keiner begreifen. Ja. Und zudem kommt, dass man Chris Boss irgendwie alles aberkennt, als wenn er keinen Wurf treffen würde. So aus. So, Entschuldigung für das Off-Topic. Äh, wollte ich eigentlich gar nicht... Ja, lass uns weitermachen. Ja. Wo sind wir denn? 15, glaube ich. Ah, Portland und Kings. Wer hat mehr Talent? Als ich die Frage gelesen habe, dachte ich mir so, hä, was ist das für eine bekloppte Frage? Also jetzt ohne dem äh, Fragensteller zu nahe treten zu wollen. Und auf den zweiten Blick dachte ich mir, ha, die Frage ist gar nicht so schlecht, weil individuell betrachtet haben die Kings natürlich eine Menge Talent. The Marcus Pugi Cousins ja, hm. äh, weiß ich nicht, äh, klar trifft er manchmal falsche Entscheidungen in der Defensive ist er auch nicht so wirklich der, der, der Beste aber sein Talent er ist erst Anfang 20. Um, eben, sein Talent unbestritten für mich ähm, ja, also ich meine Rudy Gay äh, ist, in, ist nach Sacramento gekommen äh, legt er gut los Sir Ben -Maximo. Genau, Ben McLemore, Nick Stauskas, Talent. Collison, ich, ich gehe jetzt nicht wieder auf äh, Collison und Thomas ein, das war für mich der mit der schlimmste Move der Offseason. Mm. Ja, also von daher. Ich Kings. Ja, die Kings haben Talent, die Kings haben aber kein Talent, das zusammenspielen kann, sondern die Spieler, die dort spielen, haben alle ähnliche. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass man die äh, von ihrem Spielstil vergleichen kann aber die wollen alle den Ball haben, die wollen die wollen gerne ballern und das können sie auch. In jedem anderen Team werden sie wahrscheinlich dann äh, ja, eine zweite Scoring-Option äh, bei den Kings muss halt irgendwie eine Rangordnung her, wo eine erste, zweite, dritte, vierte und der, der nachher auf der vier ist, wie zum Beispiel an einen Ben McLemore, der sieht natürlich da ein bisschen alt aus und dann wird er schlechter gemacht, als er ist, weil seine Stats halt nicht äh, so dolle sind und dafür legt DeMarcus Cousins da äh, Zahlen auf, für die jeder Fantasy-Basketballspieler irgendwie töten will. Also, von daher, klar, ich meine, die Frage ist gut, aber ich gehe natürlich dennoch mit Portland einfach. Also, Lamarcus Aldridge, Top 5 Shooting Guard, äh, Hilfe, Power Forward. Batum, sehr unterbewerteter Small Forward. Robin Lopez, ein sehr guter Defensivcenter. Und Damien Lillard. Sky the limit für Damian Lillard. Der ist einfach, äh, sehe ich vielleicht dann in der kommenden Saison mindestens als Top 5 Point Guard. Selbst wenn ein Rondo fit ist, ein, ein Derrick Rose, die müssen erstmal sich wieder beweisen. Und Damian Lillard, äh, in seinem Alter so klatscht zu sein, also ich, macht Bock. Meinst du? Ja, erstmal, wenn ich an den Dreier denke, gegen die Rockets, äh. der ähm, so abgebrüht, der Junge. Ähm, ja, aber ich gehe da auch mit den Trailblazers. Ähm, unheimlich sympathisches Team auch, finde ich. Ja. Super zusammengesetzt. Ähm, ja, du hast die Spieler genannt, die herausstechen. Aber auch die Rollenspieler, finde ich, ähm, bringen ihre Leistung. Also da wächst was zusammen in Portland. Ja. Ja, jetzt hat die, die Bank hat man ja ein bisschen verstärkt. Chris Kamen, super. Ja, auf jeden Steve, Fall. Äh, Steve Blake hier auch sehr gut. Insofern ja. finde ich gut als backup bankard Ja, Robinson hat man noch von der Bank. CJ McCallum, von dem man ja auch noch nicht allzu viel sehen konnte. Also ja, ich, ich gönne es auch den Blazers, weil wer sich so in den letzten weiß ich nicht, zehn Jahren oder so die Blazers da mal so verfolgt hat, ey, Brennan Roy, Greg Oden, wenn die fit geblieben, ne? Also es tut mir so leid für, für, für Brennan Roy hauptsächlich, Sein Trikot verstaubt jetzt bei mir. Ich war übertriebener Fan von ihm, aber ja, manchmal spielt die Gesundheit nicht mit und wenn man dann zwei potenzielle, also ich glaube, Roy war sogar mal Allstar, wenn man zwei solche Spieler schon hat und die einfach nicht fit bleiben können, dann ist es so bitter und von daher die Blazers verdienen auch Erfolg, der hoffentlich diese Saison dann kommen wird. Ja. Ähm, jetzt, ja, jetzt wäre ich eigentlich dran gewesen. Hätte ich die Frage nicht, ne? Ach, ich habe keine Ahnung. Ähm, wie sieht es mit den geschichtsträchtigen Franchises Lakers Celtics aus? <lacht> was meinst du? Ja, ich bin lieb. Moment. Ähm, was die Celtics da im Moment machen, verstehe ich nicht. Mhm. Keine Ahnung, ehrlich nicht. Äh, Turner ist ein super Spieler, aber was er jetzt bei den Celtics soll... Ähm Er schließt sich mir noch nicht so ganz. Äh, ja, auch ansonsten. Äh, Love hat man nicht bekommen. Andere größere Stars der Free Agency auch nicht. Rondo scheint man nicht mehr haben zu wollen, aber der ist halt immer noch da. Ähm, ja, Chris Humphreys ist weg. Ähm, ja, also irgendwie sieht das alles nicht so aus, was die Kelten da im Moment machen. Mm -mm. Ähm, ja, und die Lakers, äh, wie gesagt, einer so geschichtsträchtigen Franchise nicht würdig, was da im Moment abgeht. Kein Trainer, drei Monate vor Saisonstart. Ähm, der Kader ist, glaube ich, immer noch nicht komplett. Ähm, jetzt haben sie Kendall Marshall verloren, Ach. durch ein sowas von dem ich Ja, kommen wir ja gleich auch noch drauf. Das ist unfassbar. Das ist... Nein, nein, nein. Sonst hassen sie mich gleich alle. Aber das war so dämlich. Ja. Das war so dämlich. Das ist unglaublich. Ja, haben wir? Ja gut, wir haben äh, ein Lichtblick. Wir haben Jeremy Lynn. Oh. Gut, aber der Arme kann auch nichts machen, wenn irgendwie nicht... Wenn Kobe... Ich meine, keiner weiß, wie Kobe zurückkommt. Was machen die Leute eigentlich, wenn er jetzt... Äh, was weiß ich, keine 30 Minuten mehr auf dem Purge stehen kann und nur irgendwie 10 Punkte abliefert. Na, 10 Punkte ja, wird nicht passieren. Ist, ist, jetzt über, ist jetzt übertrieben, ich weiß. Ja, nee. Aber, aber Das Ding ist einfach, so, Kobe wird Baller, So oder so. Der wird sagen, verpisst euch, ihr scheiß Jungspunde. Das ist mein Team, ich baller. Das ist mein Franchise. So war der immer. Also Du kannst mir ja, sagen, was du dann willst. Nehmen, dann nehmen wir Quote. Die ist dann unter 30 Prozent meinetwegen überspitzt gesagt. Ja, das wäre sehr krass. Ja, nein, aber keiner weiß, wie Kobi zurückkommt. Steve Dash wird wahrscheinlich nie wieder einen Fuß auf, äh, als Profi äh, auf den Basketballplatz stellen, so wie es im Moment aussieht. Hm. Seine Rückenbeschwerden sind, glaube ich, mittlerweile chronisch. Der Mann ist mittlerweile 40. Ich weiß nicht, ob ich mich dann wirklich nochmal für auch für 10 Millionen würde ich mich da doch nicht nochmal inständig quälen. Hm. Ähm, und vor allen Dingen meinen Legendenstatus, den er ja wirklich trotz keiner Championship hat, aufs Spiel setzen. Ähm, ja, gut, Swaggy P, klar. <lacht> Aber ob er jetzt unbedingt die Bereicherung ist, die die Lakers brauchen, um äh, in die Playoffs zu kommen, äh, sei mal dahingestellt. Also kurz gesagt, wir werden, glaube ich sowohl von den Celtics als auch von den Lakers ganz, ganz schlimme Saisons sehen. Ja. Was ich bei den Celtics nie gedacht hätte, mit Danny Ainge, aber keine Ahnung, was der da im Moment zusammenpasst. Vielleicht funktioniert aber ich sehe da im Moment keinen Sinn und verstand. Drin, also. Ja. Was meinst du? Beide Teams gehören in ihrer jeweiligen Conference meiner Meinung nach zu den drei schlechtesten Teams und das ist meine Meinung, das ist schade und Mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, weil sonst heißt es wieder, ich bin Hater. Ähm, aber wir, wir müssen ja weiter über die Celtics reden, ne? Äh, ja. Was äh, Nächste Frage. Ja. Was haben die Celtics vor? Ja. Äh, Turner verpflichtet und auch sonst äh, keine klare Richtung erkennbar. Blake? Äh, Achso, Blake alleine. Blicke da mittlerweile nicht mehr durch. Hat den Einschein, dass man mit aller Kraft versucht, die Reste zu holen? als wenn es nicht geklappt hat. Ja? Was meinst du? Ich glaube, die Celtics sammeln im Moment. Ähm, was ich damit meine, äh, so Sachen wie Marcus Thorntons Auslaufender Vertrag, so Sachen wie Evan Turner, falls er denn einschlägt, ähm, die vielleicht äh, in ein Paket mit ähm, Rondo stecken, irgendwie um Gehälter auszugleichen, was auch immer, äh, oder halt so ein Turner oder so ein, weiß ich nicht, so ein hat man ja noch? Ja Thornton halt, dessen Vertrag ausläuft, von daher kein großes Risiko. Äh, ihn irgendwie dann ähm, zum Ende der Trade-Deadline zu einem Contender halt schicken für, weiß ich nicht, vielleicht mal so einen äh, Draft-Pick, Erstrunden-Pick oder zwei Zweitrunden-Picks, wie auch immer. Ich glaube halt, die, die sammeln jetzt halt so irgendwelche Pieces, so um halt auch irgendwie so ein genug ja, Geld im Kader zu haben, um vielleicht dann so einen Kevin Love zu holen also sprich, man sagt, hier habt ihr wird wahrscheinlich nicht passieren Rondo und kein Plan Marcus Thornton gibt uns Kevin Love und wir nehmen dafür noch irgendwie Kevin Martin auf oder sowas halt, das ist das einzige irgendwie was ich mir vorstellen kann, was die da machen, weil eigentlich kein Plan, was man sportlich jetzt mit den mit den ganzen Sachen, die man da jetzt hat machen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen was meinst du? Ja, ich finde das mit der Restrampe schon irgendwie relativ gut ausgesprochen. Mhm. Klar, wenn es so laufen könnte oder soll, wie du das sagst, dann wird es ja sich irgendwo erschließen, aber ob das wirklich Sinn macht, ist auch wieder dahingestellt. Ich meine, dieser Free Agency waren einige Spieler, die den Celtics hätten helfen können. Vor allen Dingen, nachdem man zwei meiner Lieblingsprospects aus dem Draft verpflichtet hat, mhm. für die ich beide eine rosige Zukunft sehe, dachte ich, dass man da eigentlich herum irgendwas aufbauen kann, aber irgendwie, ähm, ja, hat man genau das Gegenteil gemacht. Also, ich dachte eigentlich immer, dass sie irgendwann versuchen, die nächsten Jahre oder in naher Zukunft wieder oben mit anzugreifen. Mhm. Wenn ich dann gestern irgendwo in Celtics, ich weiß nicht, wo das war, gelesen habe, von wegen, ja, dieses Jahr Playoffs und nächstes Jahr spielen wir um die Meisterschaft, ähm, ja. bei aller Liebe, ähm, Das sehe ich überhaupt nicht. Weil das man hat. Das einzige, was man hat, man hat ein paar. Man hat zwei gute Prospects und man hat äh, mit Rondo einen guten Point Guard. Mhm. Ähm, gut, von dem halt ich aber persönlich nicht allzu viel, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber das hat andere Gründe. Ähm, ja, man hat zwei junge Prospects aus dem Draft. dann hat man halt viel durchschnittliche Spieler, die einen auf Dauer nicht weiterbringen. Der Evan Turner, klar, den kannst du immer mal gebrauchen, aber dafür musst du dann auch ein Team schon haben, dem man sich anschließen kann und das ist irgendwie nicht vorhanden, finde ich. Ja. Ähm, gut, dann irgendwie, wir bleiben in diesem lakers celtics Block, aber wir entfernen uns langsam und kommen zu dem eben angesprochenen Thema, Kendall Marshall zu den Bucks, wie bewertet ihr diese Verpflichtung? Ja, äh, die Bucks haben einen der besten, äh, der Liga verpflichtet. Und äh, die Lakers haben, ja, <lacht> ja, nein, ich sag da nichts dazu. Aber auf jeden Fall freut mich das für die Bucks, dass sie ihn verpflichten konnten. Das kann eine wichtige Verpflichtung in der Saison sein. Hm. Äh, ist jung, auf jeden Fall. Du hast auch eben äh, gesagt, der beste einer der besten Passgeber der Liga, für mich persönlich auch. Also, weiß ich nicht, wenn Rondo da ist, irgendwie Top 5 würde ich fast sogar sagen, Top 3. Äh, sehr unterbewertet auch meiner Meinung nach. Wird sich jetzt zeigen, wie er das in, äh, in Milwaukee auch hinbekommt. Äh, war mit äh, John Hansen, dem äh, Power Forward äh, Center, also Big Man der Bucks, äh, auf dem College äh, bei North Carolina. Haben da auch äh, den einen oder anderen äh, ja, äh, verwerten können. Das war sehr ansehnlich, äh, die beiden anzugucken. Auf jeden Fall trifft auf den Dreier äh, ich habe keinen Plan, was die Lakers sich dabei gedacht haben. Will ich jetzt auch nicht mehr äh, weiter darauf eingehen. Ähm, ist ein junger Spieler, hätte man sich eigentlich äh, glücklich schätzen können, dass man so einen, so einen Spieler zu dem Preis äh, hätte halten können. Vor allen Dingen, der Witz war doch, er war ja noch unter Vertrag, wenn ich mich recht anschaue. Ja, ja, die haben ihn gewaved. gewaved, genau. Und dann haben sie ihn gewaved, ohne zu sagen, du hör mal zu Junge, wir wollen dich aber äh, behalten, dir nur einen längeren Vertrag geben? Oder hat man einfach nur gesagt, ja, äh, nö, die Und dich waven wir und dann ist gut, oder... Ich meine, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Weiß ich nicht. Vielleicht ging Kobe zu sehr auf den Sack, weil er die ganze Zeit darum gebettelt hat, dass Kobe ihm auf Twitter folgen soll. Ähm. Und da hat Kobe gesagt, ich habe keinen Bock, mit ihm zu spielen. keinen Plan. Äh, echt, also ich... Ich verstehe in keiner Welt diesen Move der Lakers äh, bei aller Liebe nicht. Also, ja, man wollte ihn ja eigentlich wieder zurück haben. Ja, ja. Aber ich... Äh. ich mein, klar. Bei den Bugs hat er, hat er wahrscheinlich ähm, ziemlich gute Aussichten. Da hat er kein Jeremy Lin vor der Nase, ähm, der wahrscheinlich die Aufmerksamkeit dann auf sich zieht. Dann wird vielleicht Brandon Knight jetzt auf die 2 gehen, endlich. Ähm, Janis dann auf die 3, Parker auf die 4. Ich weiß es noch nicht. Also ich finde die Bugs ganz spannend. Auf jeden Fall. Äh, vielleicht wird Brandon Knight auch sogar getradet. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Äh, aber ist ja, wie gesagt, noch in seinem Rookie-Vertrag und ähm, für ihn dürfte man dann auch noch ein bisschen was zurückbekommen. Gucken wir mal. Ähm, ich bin da gespannt auf die Bugs. Für mich eine der besten ähm, Verpflichtungen der Off-Season. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, ja, aber bleiben wir im Osten und ich glaube auch im Nord... Naja, nicht wirklich Nordosten, aber im mittleren Westen bleiben wir auf jeden Fall. Äh, mit der nächsten Frage. Ich bin Mhm. Vorlesen. ähm, Stucky, ist er ein passender Ersatz für Stevenson? Könnte, äh, könnte er eine gute Rolle spielen? ne warte mal. Ja, nee, das war gerade was anderes. Ja. Entschuldige, ich bin verrutscht. Äh, ja, ist er ein passender Ersatz für Stevenson? Was meinst Keine Ahnung, ob, ob man ihn jetzt als, ähm, was man jetzt unter Ersatz versteht. Er, er wird auf, auf der Shooting Guard Position spielen können, ja. Er wird nicht so spielen können wie Lance. Ähm. Das Ballhandling wird jetzt wahrscheinlich äh, viel über Paul George jetzt gehen, ähm, wenn äh, Hill halt den Ball nicht hat, weil Stucky ist jetzt so für mich jetzt nicht so der ähm, der Playmaker, ähm, kein guter Dreier, kein wirklich guter Playmaker, kann aber als Starter durchaus so seine 15 Punkte, ja weiß ich nicht, dreieinhalb Assists auflegen, dann ist man äh, hat man statistisch vielleicht so den, den offensiven Output äh, von Stevenson so ein bisschen aufgefangen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ist natürlich ein ganz, anderer, ein ganz anderer Spieler auch irgendwie weiß ich nicht, also preis leistungsverhältnis ist super meiner Meinung nach, also ich glaube die, ist, äh, die ähm, Pacers haben ihn für minimal Minimalgehalt oder irgendwie einen kleinen Teil der Mid-Level-Exception geholt, wenn mich alles täuscht, aber äh, Ersatz für Stevenson die Pacers sind geschwächt, ich sag's mal so Ja Kann ich so unterschreiben Also, ja. Gut. Hm. Wenn die Nuggets komplett gesund sind, seht ihr sie in den Playoffs? Ja. Hm. Was meinst Eigentlich du denn so? Ja. In welchem. Also eher, eher so Platz Platz 8 anstatt court Advantage, oder? Ja. Okay. Aber Playoffs. Ja, ja ungefähr ja, diese Region, denke ich auch. Das Problem ist, der Westen ist einfach so, so unfassbar tief und alle sind so so gut. Und die Pelicans, weiß ich nicht, wenn wenn Holiday, Anderson und Aschik wieder fit sind, boah, die habe ich auch noch nicht abgeschrieben. Also ich glaube, das wird spannend. Ich glaube aber auch, dass die Nuggets ein sehr, sehr gutes Team haben. Mhm. Ich glaube, dass äh, Gary Harrison ein absoluter Stil war für die ähm, Nuggets. Ich weiß gar nicht, wann sie ihn gezogen haben. Ich glaube, 19 oder so. Also, ich weiß ich nicht. Äh, ja, also Nuggets für mich... Ähm, Auch ein ziemlich gutes Team. Auch ein tiefes Team, ne? Jede Position auch äh, relativ gut besetzt. Und Javel kommt wieder. Ey, ich freue mich so. Checkt bin a fool, legend. Ja, ja. Ey, ich habe ihn vermisst. Auf jeden Fall. So. Auch ein guter Center. Ja, ey, vergessen viele, ne? Also, Javel, Überathlet, hat auf jeden Fall äh, alles Recht der Welt, in der NBA zu starten. Und nur weil er einmal pro Woche vielleicht mal ein bisschen äh, daneben greift. Ich glaube, wenn wir bei jedem Spieler so die Lupe ansetzen würden, dann würden wir bei vielen Spielern was finden. Aber ich meine, okay, aus Wizards-Zeiten, äh, Javel hat sich den Ruf absolut verdient. Also, wollen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, aber ich glaube, bleiben wir im Westen ne? Mit, der, mit der nächsten Frage wieder. Ja, yeah, genau. You know. uh, wird Morrow in OKC starten oder wird Jackson auf der 2 starten? Altes Thema, ich habe keinen Plan, was äh, Scott Brooks mit seinen Rollenspielern machen will. Ähm, ich würde Stand heute eher sagen: Morrow soll schön da ähm, irgendwie in der, in der Ecke rumstehen oder da am, ähm, am langen Dreier da in der Ecke. Ich weiß gar nicht, wie man wie man den Bereich nennt. Äh, egal. Tower the Key, halt irgendwo an der Dreilinie am Perimeter äh, soll er rumchillen. Ist ein guter Shooter. Mm und äh, Jackson ist halt für mich so ein äh, explosiver sechster Mann äh, ähnlich auch wie, wie ähm, Westbrook so von seinem Spiel her natürlich so ein poor man's Russell Westbrook aber für mich eigentlich eher Morrow Starter Jackson sechster Mann und dann sollte das eigentlich auch so mh, die effektivste Lösung für diesen Backcourt sein aber wie gesagt Scott Brooks äh, macht eh was er will und von daher kein Plan was meinst du? Ja, mit dem letzten Satz hast du es so ein bisschen beschrieben, was ich denke. <lacht> ähm, ja, Sinn machen würde Morrow. Anfang würde Jackson, denke ich mal. Hm. Ähm, ja, ob Sinn macht, ähm, sei mal dahingestellt. Äh, ich würde mir auch Morrow wünschen, äh, um ehrlich zu sein, aus den genannten Gründen. Auch mit, weil mir Reggie als Sixth Man gefällt. ja. Gut. Hm. Wer ist denn jetzt dran? Ich glaube, ähm, nee. Ja. ja gut. Äh, Wir sind schon lange egal. dran. Ja, ja. <lacht> Wie findet ihr die Kana-Zusammenstellung von den Pistons? Alles richtig gemacht bis jetzt? Um. Also ich sag mal so, Jody Meeks war eine gute Akquisition. Kann man sagen, überbezahlt, keine Ahnung, von mir aus, aber war gut. August, Augustin habe ich eben gesagt, als Backup-Point-Guard, als explosiver Sechster Mann, war gut. Butler als erfahrener Swingman, der ja auch noch immer noch spielen kann, war gut. Auch weil er jetzt wieder so ein bisschen in, seinem, ich sag, man in seiner Heimatregion ist, also wieder zurück da oben im Norden der Staaten. Wird er sich wahrscheinlich wohlfühlen? Am Frontcourt muss sich halt was ändern, aber so generell, egal was, äh, was Pistons, was Kaderzusammenstellung, was Personalpolitik angeht, ich habe da hundertprozentiges äh, Vertrauen in Stan Van Gundy. Ich glaube, er weiß absolut, was er da macht. Ich glaube, er wusste auch, ähm, was er für die Spieler da bezahlt hat und wusste auch, dass er das bezahlen muss, weil es halt der Markt äh, so irgendwie vorgeschrieben hat. Äh, ja, also Stan Van Gundy ist für mich, äh, der weiß, was er macht und ich bin. Von daher mit, den, mit der Kaderzusammenstellung der Pistons äh, sehr zufrieden, vor allen Dingen, wenn jetzt irgendwann ein Trade von Monroe oder halt von Smith kommt. Was meinst du? Ja, äh, da baut man sich auf jeden Fall was Gutes zusammen, finde ich. Ähm, ja, eigentlich hast du das schon relativ gut beschrieben. Ähm. Ich freue mich auf die Pistons diese Saison. Ja, ich mich auch. Wobei ich glaube, immer noch nicht für die Playoffs reicht. Ich weiß es halt nicht so. Die sind halt eine dieser dieser Teams im Osten, die so Mittelklasse sind, würde ich sagen. Und ich glaube, der Osten der wird enorm spannend dieses Mal. Also ich glaube, ein bisschen bisschen mehr Pfeffer als im äh, letzten Jahr drin. Äh, vor allen Dingen, ich glaube, ich habe eben ganz, ähm, ganz bei jeder Aufzählung irgendwie vergessen, die Hawks zu erwähnen. So. Ich weiß gar nicht, warum. Also die Hawks sind für mich natürlich auch... Äh, letztes Jahr vor Al Horfords Verletzung immer Dritter gewesen. Aber okay, das ist jetzt eine andere Sache. Ich wollte das jetzt nur nochmal, das ist mir gerade spontan eingefallen. Äh, ja, wird auf jeden Fall spannend, die Eastern Conference. Ich habe hier mal kurz ein bisschen off-topic. Ähm, Rashad Lewis muss sich am Knie operieren lassen. Habe ich heute Morgen auch gelesen. Ich habe es jetzt halt noch nicht irgendwie von irgendeiner zuverlässigen Quelle bestätigt, aber die Verpflichtung steht wohl auf... Ja, wie sagt man? Ist auf seidenen Faden, ne? Diese äh, Verpflichtung der Mavs. Wegen der knie Aber -Okay. das Schlimm hat er ja noch nicht, ne? Doch nicht, ne. Oh, aber von Mark, Mark Spears kommt das. Das habe ich dann doch irgendwie überlesen. Keine Ahnung. Ja. Gucken wir mal. Vielleicht wird es dann doch nichts mit Lewis und den Mavs. Gut, ähm... Dann letzte Frage für heute und ich lese gerade wieder äh, Joel Embiid's äh, Tweets, die ich gestern noch verpasst habe, ich finde es unfassbar geil, ich glaube, die müssen wir heute nochmal raushauen <lacht> aber äh, okay. von Embiid äh, zu äh, zwei Center-Legenden ganz kurz, O'Neal oder Hakim Olajuwon Das ist das langweilig immer, dass wir immer dasselbe sagen müssen. Ah. Das Ding ist, beide sind ja irgendwie, ey, keine Ahnung, wenn du mich fragen würdest, wen hättest du lieber im Team, könnte ich wahrscheinlich gar nicht, äh, gar nicht beantworten, so wen. Ähm, halt auch irgendwie so unterschiedliche Center. ne Also Leijuan schon so ein, ja, einer der besten Shotblocker aller Zeiten, ähm, hatte das wahrscheinlich beste Postgame aller Center jemals Was heißt jemals? Das ist auf jeden Fall ganz oben da auch. Aber Shaq einfach von seiner Spielweise, dieses so, dieses physische und dieses dominante und so, dieses, oh ich reiß, ich reiß einfach einen Korb ab, weil ich es kann so, und ich dank einfach mit meinen gefühlten 150 Kilo äh, den Scheiß Korb einfach bis auf den Boden runter. Das hat, das hat mich so geflasht und Shaq war immer einer meiner Lieblingsspieler. Ich kann einfach jetzt nicht gegen Check, auch wenn ich Olajuwon krass finde. Aber als ich die Frage gelesen habe, ich dachte mir nur so, ah du, Punkt, Punkt, Punkt, wie kannst du sowas fragen? Das ist so wie, ach, ja, was gibt's da so für Vergleiche? so, Hey, der Ring oder Game of Thrones? Äh, was weiß ich? Äh, <lacht> also wirklich kein Plan. Das ist so eine Frage, die eigentlich, ähm, wo man am, lieblich, am liebsten keine Antwort drauf geben wollen würde. Ja. Äh, übrigens, Breaking News, äh, Joel Embiid ist äh, über Kim Kardashian hinweg und ähm, hat jetzt Rihanna zum, ähm, zum Abendessen eingeladen. Die ist <lacht> ja wenig singen, ne? Ich weiß, ach, ey, ganz ehrlich, wer weiß, was bei Rihanna <lacht> abgeht, ey. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn, wenn Mario Götze äh, keine Perle hätte, dass die äh, sich nicht irgendwie den Götze da gekrallt hat nach seinem Siegtor. Die ist ja so ja. Fan der Deutschen, naja. Ah, <lacht> oh Gott, Ey. Nee, Rihanna, ich weiß, dass du viel von Rihanna hältst. Ich, ähm, bleib lieber bei Kim, Joel, dann, äh, hast du mehr von, auch wenn die verheiratet ist. Hast du im wahrsten Sinne des Wortes ich, mehr von? Aber wenn, wenn ich entscheiden müsste, äh, Kim oder Rihanna, also das ist ganz klar Kim, also, ne? Ja, okay, okay, okay. Das ist, äh, ich fand, nein, ich find, weil, äh, Rihanna so oft bei dem Heat ist. Ich meine, klar, sie ist überall irgendwie so, aber weil ich weiß, sie oft bei dem Heat finde ich das irgendwie so witzig. Ah. Ja. Aber, hallo Kim, Traumfrau. Perez. Aber äh, mit, so, mit so einem Kanye würde ich mich äh, ungern rumschlagen wollen. Also was soll das Wort ist? Der Typ, der hat einfach voll, voll einer Klatsche Auch wenn, äh, wenn ich seine Mucke eigentlich ziemlich gerne höre, aber so, wenn man mal sich so einige Interviews von ihm anguckt, dann... Äh, ich glaube, der, der ja, lebt ja. in seiner eigenen Welt. Ich glaube, ich hatte keinen Bock, mich mit ihm irgendwie auseinanderzusetzen. Ich, ich erinnere mich dass er gegen Schild läuft und der wieder ja. für die Schulden kriegt. Das Größte war ja auch, äh, als ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wer sich über ihn lustig gemacht hat, Jimmy Kimmel oder so, und er sich dann irgendwie in ein Interview gesetzt hat und gesagt hat, wer war denn der Erste, der, der Leder Jogginghosen anhatte? Das war ich. Jetzt machen es alle nach. Und ich denke mir so, Alter, Es gibt Typen, die Leder-Jogginghosen anhaben, damit joggen gehen. So, was ist das denn für eine kranke Scheiße? Aber, ey, keine Ahnung, wo er lebt. Äh, anscheinend sind Leder-Jogginghosen der der letzte Schrei. Ähm, naja, ich, äh, das ist jetzt wieder sehr off Topic. Aber äh, Air Yeezys, Red, äh, Red October, Red Oktober hätte ich gerne, werde ich nie bekommen. Aber ähm, er hat auf jeden Fall drauf. Gut, dann war's das für heute. Äh, doch relativ schnell durchgekommen. Ich glaube. Ähm, Anhand der vielen Fragen, die reingekommen sind, werden wir wahrscheinlich ähm, irgendwann in der kommenden Woche wieder einen Podcast aufnehmen. Ähm, genaues Datum weiß ich jetzt halt nicht, weil ich nächste Woche auch so ein bisschen unterwegs sein werde. Ähm, ja, dann danke ich, äh, bedanke ich mich bei dir erstmal für das Gespräch. Bedanke ich, ich mich bei den Zus Zuhörern äh, dafür, dass sie jetzt, sich jetzt die eine Stunde und 16 Minuten mit uns da... Ähm, ja, gegeben haben. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Tschüssi.